Мить і капа, наче диво птиця, змахнувши темними крилами, злетіла з картини. «Чуєте? Той підпанок упірив свої глипала сюди во і каже «То цо!»» При цьому Вадим демонстративно обкинув очима гостей і розкланявся. «Стопиш ти, мальований! Це ж...» Художник хитнув долоною уявно охоплюючи галактику. «Сотні світів! Сотні тисячі! Розумієте? Так, як нас, людей, у Старому Луцьку. Але це пожежа! Це велетенська пожежа перед вибухом!» Уже не вигукував, а скоріше промовляв самими губами Вадим, указуючи на моторошне світіння посеред велетенської зоряної спіралі. Вип'ємо. Митець механічно перехилив, Кадик гучно кавкнув у тиші, і покривало знову повернулася до полотна, перев'язав шворочкою. Але я таким йолопам своїх робіт не продаю, говорив і далі Вадим, повернувшись до прибулих. Бо на світі є добрі люди, і їм я картини дарую. Розумієте? Так, як дарує мені їх сам Господь. Та й навіщо мені ці смердючі доляри? У мене є. Не вірите? Ви думаєте, Вадим Кулич злиня? У Вадима Кулича тільки миші по кутках? Ні. Капці дрибутнули по підлозі до серванта і назад. Ось, у Вадимових долонях виблискувала купка золотих монет ось щоб не думали за це треба випити видихнуло разом старий і молодий їхні погляди здивовано перетнулися зелені гранчачки хитнулись у повітрі за це треба добре випити очі вадимових співбесідників завзято вигравали блиском у кімнатних сутінках Літрівка снувала над столом, неначе поважна рибина в акваріумі. «За твій талант! За твою щедру душу! За твоє добре здоров'ячко!» Вадим химерно заточувався посеред оселі, щось плутано пояснюючи, розповідаючи про якісь надто важливі концепції, вимахуючи руками. Він то не сміхався над льодзею, і її знайомцем то погрожував уявним ворогам чіпкими п'ястуками, то кланявся перед співбесідниками, не помічаючи перестрілок їхніх очей. А коли горілка закінчилася, і гості пішли геть, прихопивши із собою подаровану картину, він ще довго сам до себе втихомирено сміявся, пригадуючи яскраві епізоди останніх трафунків. Знову промені мідного сонця вривалися до кімнати. Вадим, охоплений дивним піднесенням, по перестрибував через їхні навскісні шпаги, що пролягали з вікна й до підлоги. Вдивлявся у темні крони дерев над будинками, аж поки не помітив худу тінь на подвір'ї. Той хтось-не хтось, не хтось чи йшов, чи скрадався, чи взагалі був безтямним виплотком Вадимової уяви. А може його і взагалі не існувало? Тільки сам художник зліпив собі образок пришельця. Худого, зовсім юного, у старому залатаному спортивному костюмі. Такого собі ребрика-сухоребрика із сімома волосинками під носом, і дурнуватими очицями. Той молодець, прошмигнувши перед оселею, пробував дістатися у бічне вікно хати. Колупав напівзотлілі штапики, маючи намір витягти шибку. Потім штурхав у стіну, змуровану якимись мудрегелями з очерету. Диви, може, й впаде. Хатка Вадимова не падала не впускала в себе того хлопчика. Вона взагалі була схожа на останню цитадельку перед якимсь армагедонським хуканням стихії. Раз і все. І архітекторам Луцька не доведеться ламати голови над звільненням плацу. Порожнє місце, з якого останні трісочки забере сусідка, щоб мати чим зимою розпалити гробку. Десь Вадим його бачив. Де? За останньою пляшкою оковитої? Чи раніше? І раптом, коли той худий Бузько врешті почав тарабанити у двері, художник пригадав сон. Той, у якому вбивав його юний хлопець. На смерть, на погибель. Гатив у груди білими кросівками выбивав зубы ликтями и с белыми трафаретками «Адидас», а потом скочив с дивана,